Artza López, egunon. Ola zituate, egunon. <laughs> Zurekina ipatu behar dugu, beraz, suak eta hautsa, Herri Borrokak Frantzian uh, liburua, um, argitaratu berri dena. Zendako gai hau jorratu nahi izan duzu Herri Borrokena? Arrazoi desberdinengatik, alde batetik, uh, OBE esagutzeko, Frantziar uh, Herri Borroken uh, historia eta oparu hori, gaur egun ere uh, segitzen duena, Ezagutu eta ezaguta, ezaguta razi ere. Frantzian uh, badirain bat uh, lekukotasun dokumentu, filma eta beste. Euskaraz uh, dezgutsi, beraz uh, bai, Euskaldun publiko bati edo nolaz baita. Hori zen bigarren aldera zendako, Frantzia ere murri autatu zuzu? Ba, urbil eta urrundugulako, uh, eta Euskalunek ere badugu dugu begirada berezi bat Frantziari buruz. Adibidez, jaka horien uh, kapituloa izan zelarik, Borroka, ba, pixkat, uh, gurea ez den zerbait bezala ikusi genuen asera bateana Eta gero, ba, konturatu azkenean uh, Borroka guziak, ba, orokorrak direla, eta denek badu gula zer ikusi eta ikasi bertan. Beraz, uh, Frantziak badu uh, berezitasun hori. herri Borroken, uh, bai, historia beratxa. Beste Be herriak edo resumek ez dutena, adibidez, uh, Europan, ingurukoek, ezteko? Horan ez dakita. Uh, beste herriek ez ditut, <laughs> hainongi ezagutzen, ez baitut uh, 6 hilabete pasa hortan uh, garraskatzen, Aldiz, bai oi hartunak baietugu, frantziatik maiz, eta bai, beste munduko borroka guzieak bezala ikasgaiak ekarzen dizkigute eta baita ere esperantza edo frustrazioak. Eta zinako Euskaraz mozturua maizkuntzadelako momenturaz, baina da beste arrazoenik bada? Bai, Euskaraz Euskaldu nentzako, eta nolaz ere pentsatu, zaribidez ego, ego Euskal Herriana, bai, frantziakoa biziki-biziki urrun egiten zaiela, eta eh? bon, jaka horien harekin, Berriz haiek aipatzeko, baina nolaz baita ez dute ulertu edo zer zen mogimendu hori, nundik edu zen, nora Beraz, bai, horregatik eta gero ere noski Euskaraz irazteko, bai. Hm. E, Frantziar, iraultzan esten duzu liburuak, biziki urunioa zira, historiko bat egiten duzu, zerra kronolo kronologia bada? Bai, kronologia labur bat, laburbildua bildua, alden eta geien gertakari eta likukotasunetan zentratuz, Uh, hau da nik ez dut uh, analisi uh, propiorik ekartzen. Eh? Uh, Na izan ut historia bat kondatu eta ba, berriz ere jaka horiekin haiek uh, bereke uh, mila zapirunta laurogeita berattziko iraultza bazuten erreferentzina, Beraz uh, data hori biziki importantea da, uh, izan daiteke batzuentzat iraultza ez bukatu bat, zuen zate Gobernuan handiren entzat da aitzaki bat ere ba, nolaz baita politika baten segitzeko eta hortik ba harri bat tiratu dut, gibilera joz, eta irautza hortik hasi baina geroen beretzigarren mende guzia zeharkatu ere bai beraz hor badiraen bat gertakari, zamatuena noski parexiko komunada, hogei garren mendea Antzigabe ere bai, e, frantziar kolonietan e, izan diren eta diren borrukak. Ba, Maleru eski ilotua direlako. E, erraten zuz, eduzula nale xerik egiten, baina hala ere e, ikuspundu bat ematen duzu, aski garbia, usu e, barnetik edo herrimo e, gimendu horien e, barneko ikuspundua? Hori saiatu naiz e, agerrarazten, e? hau da momentu batean katazka bat edo proiektu bat badelarik, ba... Hor aktibatzen den jende edo mugimenduek zer egiten duten eta zer eritzen duten buruz. Eta azkenean hori herriborruka gutzien zat da aberasgarriz, aiztabaidak ateratzen dira, helburuak, estrategiak eta bon, frantzian ere bada ohitura bat, hortaz mintzatzeko ezkarreko sektoreetan, literatura anitza eta beste hainbat pentsalarik Eta hori izatu dutena ere. Herri boruka frango ezaren datzen duzu, eh? frantzis hiraultzatik gaur egun arte, nola egin duzu lana izan bilaketa lan bat? Nola, nola landu duzu? Ba, liburu batzuk, uh, alizkariak eta gero interneten.a eh? Hala, iru iturri nagusiak izan dira. Uh, Gehi gero azken urte hauetan izandako dago gertakarietan, bon, piskabat hor bilakotik segitu izan ditu nik ere pertsonalki, baina egia da lanaren... Uh, osagai gehiena uh, atera dudala dokumentatu eta. dokumentuetatik. Gertakari batek markatu zaitu, adibidez bilaketa horrik egin dituzzularik to, hau benekin uh, nola zenik. Uh. Ikusi dudana da badela ari bat beti eta suak eta hutsak uh, tituluak hori adiezi nahi luke, hau da uh, bada egoera bat momentuko politika bat eta sortzen da uh, errebolta edo oldartze bat. Horrek erauten du... Anitzetan gutxi, berriz ere hortzen da, eta handik urte batzuetara beste besten nun bait, edo horren... Horriz da, da? Bai, bada, nire ustez badalako zerbait frantziana. Gauza da, anitzetan inork ezakiera noiz eta nun izan den den urrengo mm. oldarraldia, ez? Zerbaitek eta... arretu zaitu, te da uikaragarria izan da? Gauza initzek, egi erran. Gauza initzek, ez dakit hor... Zeizu du horren bat batean. Sartzea, aipan ezake, uh, irurugaita margarren amarka da hori, beraz, irurugaita zortziko maiatza eta gero... Nola, eta bon, mundu osoan, eta euskal herrian, eta frantzian ere nola ez, pizten diren edo berpizten diren hainbat sektore mogimendu e, izaera propioarekin, hortik ba, jalgida, feminismoa, e, presoak antolatzen dira, e, etorkinak antolatzen dira, eta bestein bat jende, eta horrek nola iraunduen azkenean, larogei garren amarka da arte, eta hor, hondak ikun bezala, mitegan etortzen da, Eta uh, normalizazioaren urteak heldu uh, berriz. Errandu zu, lehen errandu hainitz uh, interneten, liburu eta, azken urteetan, ale zure bizipenak izan direla, nanteko zadean ibilizira, uh, luzaz, edo momentuatez azteko, handik ere hainitz uh, uh, hartu duzu? Bai, egia da konturatzen uh, zarela, frantxes estatuan badirela mogimendu talde hainitz, eta ba azade. Ba, iku importante bat izanki maiz burtatzen dituzu hainbat uh, talde koordinak eta Bilkura, festa eta hor benetan uh, bai, ikusten da herri uh, mogimennduaren anistasuna ahultasuna batzuetan ere eta indarra eta nola baden uh, zerbait bizi- bizia. Han hmm. piztu zaiz liburu iburu idazteko gogoa? Uste dut uh, gezazpiko kontrail gailurraren ondotik, eh, pizu zita dela. Hori izan zen ere bain, halko al uh, ez ulerze bat edo talka bat, hor uh, Eskal Plataforman eta gero ere Frantxestaldeekin. Eta nolaz bait, ba, kulturen txoke hori edo, ez mm. <laughs> dakit nola adirazi, ba, horren aritik ere nahi izan dut, horbilakotik ba, begiratu. Eta hasi mm. dudan nein kapituloa jaka hori nahi izan da. Eh. Eta mm. gero vale. egin dut gibelera, ba historiak gale egiten duelako. Ezin dugu dena ipatu, baina bukatzekotan tan, Artza aipatzen zu talka hori, talka hori, egieda iaka horiekin izan dela, gezazpian izan dela, gehiago Euskal euskalarian eranen dugu, eta horren berriz aktualitatean dugu e, izan diren okupazuekin, Arbonan, Urkoien berriki, Bosgiadona Martirin, hori guzia, ezakit liburuan aipatzen duzun, baina badu zentzu? Guti, uh, Joxeba Albarezek aipatzen du bere epilogoana, ba, bera ere uh, ego Herriko ba, errigin zan edo ibiltzen delako. Erran ez zake guk ditugula gure erritmo propioak, gure historiak, gure temporalitateak, beraz ez dugu Frantzian bezala funtzionatzen. Hau da, Frantziana zarbait lehertzen da, tabiara munean, bai manifestaldiak larun batero giri guzietana, hendeara kartzen dute eta gero flam. guzi hori arrepresioak nolazbait zapaltzen dut. Gero guzipiago gire ere. Bai, hori da, eta bon, badugu gure noski gure historia eta esperientzia Hala ere, ranezakei pare euskal herrian somatzen dena, da, helduden uh, urte et, eri begira, eta noski lurrata eta etxe bizitzaren gaiaren inguruan, ari dela uh, resistentziarako gogo bat handitzen eta mamitzen. Ez bakarrik resistentzia, baina baita ere proposamenak propo egiteko. Beraz hor, ziklo berri baten ere uh, kitzen gira, ez? Eta bon, ikusiko hortik zehateratzen den, baina... Bai, argira hor, herri ari zaigula berriz uh, itzulika. Liburua beraz, suak eta hautsa, herri borokak frantzian, titulu horrekin, nun uh, atxeman dezakegu? Ba, iparraldean liburu den da batzuetan, maleruski, euskal liburuak, uh, saltzen ditu zen liburu den gero eta gutxiago dira. Aipanezake, ortaizen, uh, menta liburu tegia no. berria dela eta bon, pena duela arai batea ere, eta bestela banozki oiturazko salmenta puntuetan. Eta um, sarea hamer bada? Txalaparta argitaletxaren bideaz bai. Bai, bai. Artza Lopez, mile esker, gurekin izanik goizuntan, eta laster arte. Milesker?